قرانہ محترم حاضرین کو دے مولانا زین اللہ سید دا دورہ تفسیر قران دا 74 نمبر 61 چې په مسجد امیر ماویا محلہ ہٹک سولډر کې په اگست 2008 کې شهر ته دی د میلیدو پتہ یې ساتي اشادی توید سنت 61 این سی ڈیز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیر روډ سوابی پرپرایټر انورشیر توید موبائل نمبر 030157124 سلیب علی السلام توئی ولا تنقص لمک اعلی مکه پیمانا او طول پدی کی کم میکو دکه الله خو ویني کړه او دا لمته اوري ورقوم د شعيب پناب تورګي کم کړو الله تبا کلو درو تل سلام کوم دغه کار الله تبا کلو قوم دا کار کړو الله تبا کلو بل دا کار کړو الله تبا کلو ای امته محمدیا کنتم خیره امه و تاسو ورومتيه ساتو غورواله پټولو کتابونو کې لیکل شي او ساتو غورواله لوح محبوس کې لیکل شي ارق قومونو یو یو ګنا کړي وا اسنه تاسو کې دارامشي ای محمد یا غور کرو فکر کرو ولا تنقصلميكالا والمیزانا اسنه سبا مخشر کې خپل محبوب پل خپل پیغمبر نور ومتونو ته مخذورنه کې پیغمبر دا نورو پیغمبرانو ومتونو کې خو یو یو کمي چا کې دا ناب تل کیاکی دا لکانو بد پیلی پچاک شرکو پچاک اغلاف پچاک داکا او د دا امت محمدیہ کسان نا تولو متولو مخکر پاسی چیزی نا پاغی کی نا ناپ تول کمی پاغی کی دا لکانو بد پیلی پاغی کی اغلاف پاغی کی سود پاغی کی رشوت پاغی کی ظلم پاغی کی قتل پاغی کی دن پیغمبر بسو یا گھٹین ولا تنقصوا المكيال والميزان او متمايه تاسو پيمان او تول اني اراكم بخير ان زبنم تاسلرا پمانداري کي او اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط او ذهريكم پتاسو ناذاب دره اخر انكينا قوم اي زمان او ظلمي kia ala wal mizan bil qista pura kare bemana o tool pe insaf sarao wala taqasun nata aw makamave dakhul kuna sizuna dai wala ta'ta bil ard mubsidin aw magr jaye bad maga ki fasad kaun ki baqiyatul lae khairul lakum baqiyatul laah ganemani بقيه الله ما ابقى الله لكم من الحلال اغه د طول پوره کړئ او تاو ته تا الله کم حلال پکی باقي پاتې کی تاو دا پاره غوړېږي بقيه الله ما ابقى الله لكم من الحلال بعد ابقاء الكيل تاسو پیمانه پوره ورکړه دا غي نور تاسو لكم باقی پاتې شو حلال دا تاو دا پاره غوړېږي یادویم بقيه الله اے الله دا الله رز التا طولغ وردي ذويم بقيه الله طاعت الله دا الله منل التا طولغ وردي بلا رحمت الله رحمت الله وردي تا ستا يا بقيه الله وصيه الله خير لكم یا ثواب الله في الاخره خير لكم دا طاعت الله ان كنتم مؤمنين فتاثي منوا عليه وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَبِّيرُ او زنیم بتاسو نگاہبان صورت در, در مندانا دعوت والا ورگ قومی را پاسدو سوئی وطا اے شعائب اصولاتو کتا عمرو کا آیا استاذا موز تعالی حکم کئیو چھ موند اپلاب نکلہ تریکی پریدو زکر شعائب علیہ السلام بموز کاؤ او شاولی اللہ رحمت اللہ علیم لکلی کانتی صولاتو تی جمیع علمی لل موز پتولو کومنو الو یا شوهه یا بیا دمو زونه ډیر دیات کول یا سوالات په مانا د دین سره دی چې ساده دین ته راځو د خپل نکره دین نه منکه یعنی اې شوههستا دین جداری دمو دین جداری مبر خپل کارو نه کو زمونه زخه خبرې آلو یا شو شو به لاتو کا تعرو کا آیا دیستا تا لهوکم کویا نروکه چې مونږ پریددو هغه چې بعضې کوو د مونږه مشرانو او نفله في وا نه معشا یعنی تنانه ته مونږ نه کې نف چې مونږې کوو پ خپل چې مونږ غوالو نف اله نه مخکې تومونګه منکه دا اعلی سنا چې مونږ یو په دې خپل معلومو کې چې څنګه مونږ غوارو یا وانف علی الانف عالم توم ته حکم کوي ستاره دین مون ته حکم کوي چې مونګه چې څو غوارو غدي نه کوو په خپل معلومو کې یا دا اته دې په مخ کې آیه توربان یا مخ کې تنهانا مقدر دې انك على ان تل حيم الرشید لیکن ان ډیر صبر ناک او خيار په خپل خیال کې خطوس خبره کې قال یا قوم او شعیب عليه السلام ای زما قوم ما اریتم فیک رکه تا تو یا فکر کړې تاسو ان كنت على بينه هم فکر درل لته رب در زمانا ورزقنی منه او ذکر اکر کلمات دفعل طرف نا رزق ہے تا رزق حلال رزق و ما اريد او زنو غالم چلاچم په خلاف تاسو کې زه استادو خلاف نه ګوړم و ما اريد او زنو په خلاف تاسو اکار کوله تا کتاب زمنا کومدا دین ان اريد الا الاسلام زنو غالم مگر تاسو اسلام ای سونه زم ما وما توفیقی الا بالله او ندی توفیق زما امداد ما سره مگر په توفیق د الله سره الله میدان سپارلی الله ته زرا ګر زما و یا قوم ای زما قومه لا اجر منکم من شقاقي سبب د جوړ نشي تاس ولر دښمنی زما سره ايو ثيبكم جو ورسي غيتا سوتا وا شانداري چې رسي دي کوم دنو علي سلام تا او قوم دودر علي سلام تا او قوم دصالي علي سلام تا او قوم دلوتر علي سلام تا څو نه خلر نه وي واستغفرو ربكم بخنه واळे د خپل رب نه تیر شي غناونو ثم توبو اليه او حضرت الله لطوا اثر ان ربي رحيم ودود لكن رب زعما رحم کوي ان کی منا کوي منا که انکه ذات دیم ایوالا سوئی بیده بی شورو که خوا یاشو عیبو ایشو عیبا ما نفقه زم پا خبرتا په خبره خبر نپوئیو قالونو دیوئے یاشو عیبو ما نفقه کثیرم مما تقول مونگ نپوئیو پا دیر آغا جتو آئے و اینا لنا راک فینا دو عیبا تم که کانزور منا تم لا خبریجے ولو لا رختو کل رجمنا کا ایشو عیبا که سارا قبریں تم پکانو بشتے پتاسو رقم قبیله و, و لاړ دی و ما انت علینا بعزیز ته غوځم په ځیل کې رجعتمن یی نه شوې په سلام شوی لکه باطل پرد غوړه الله لحاظ نه کړ د مخلوق نه یریغه مفلوک مخلوق لحاظ کیا او د الله لحاظ نه کئ قالا او شوهبله سلام اذه ما قوما ارحت اعذ عليكم من الله آیا خاندان زم د یتمنه تاسو الله مقابله کړي ته غورااکم زوریا او گرد تاسو اللَّهَ لَرَا را رونه شاګارو نام یکن نن رزما پاغسو چې تاسو کوي را ګرهونکې دی یه قومې او معلوله مکانتې کوم او ا قو ځما عمل کوې پهپله طرکه او زمل کوونکې س پهعاالونه زره چې تاسوله پتهولږې په غسووب چې را شي او آسوچ سوجي دغه جن دي ورتقبو انتظار کوي اني ما تم رتقب لمتا سره انتظار کوونکو نا ولما جاء امرنا هرکل جلاله د مونږه پېسلا مونږ نجات ورغ شعيب عليه السلام تا ولذینا او ا کتان چی ما نه هلو د سره په سره خپل تر اپنا او نول ظالمان لره بتنا کې چرے نو شوب خپل کورنو کې پر مخي پراتا ګوې چې دي نو چې دلی پدې کې الا خبرشه هلاکت مدین والو لرا لک څنګه چې دباشوی سمودیانم ولقد ارسلنا موسی را او موقیا دا مختصر ذکر کوي زکه تفصیلی یونس کې ذکر شو کرا او تسلیل پکه چې مثلا بلکل ظاهر دا معانیدین دت په وجه نه منی دا مثلا له سوا ذکر د موسی علی السلام 574 آیات کې شوې دي او د موسی علی السلام نوم په قران کې 107 کرات راغلی ول ولقد ارسلنا موسی بیااتنا او یی کی نن لیکلی موږ موسی السلام په دې سورته کې سوءه ذکر شو او واقعيات دا هم واقعي اره ولقد ارسلنا موسی بیااتنا او پتا کی څرا لیکلی موسا علیہ السلام فخر ادلای رزم موسرا فموجدادوس انسر او بدلیل خاره سرا فرعون تا مشرانو د قوم اغتا فتتبعو امرت فرعون نوروان شو ای پتريقه فرعون پس وما ما امر فرعون بیرشید او نا طریق فرعون فی دی والا یقدم قومه راند بلی د قوم خپلنا پر د قیامت کی او داخل بیک اورتا و بیصل ورذ المورود او ډیر بد دی گدر کتل ور تکی دیشی او دیر بد دی گدر بانده ور دی پیر آن دا ډیر بد دیر دی او ادبعو پی هازیه لعنا ور پسی کی گی پا دی دنیا کم لعناتا پرد دا کیامتا بیسر رب دل مرفوض دیر بد دی آغا نیامت چی دیر ور کلیشوی دی ذالک آمین انبائی القرآن دا نبی اسلام سلام خطاب دا دا حالاتو د کلوالا ندی نقصوه علیکا شی منگه بیانو تا تا منها قائم باز دا نشتا لیکن مصر د پیروانیانو شتا و او نور د دلکلی شوی دی و ما ظلمنام او منگا ظلم نو کری پا دی باندی ولیکن ظلمو انفوتاهم لیکن دی ظلم کری و پا قبلو زانو نو باندی فما اعنات انهم نلر د دا دینا آلحتهم دا دیخدایانو اللتی آعا یدعونا من دون اللہ چی دیو اللہ چغی والی سوادان لانا من شین حصو چکل رائع عذاب دا رفستان وما زادوم غیر تدبیبا او زیادن کل دیل را سواد حلاکتنا وکذالک اخذ ربکا دارگی نیول دا رفستانی نو چا خبر نو مانا لی اللہ دا سراچین گئی چکل نیتی یو کلی والی بی پی عذابون راولی نو بی اچی وہی ظالما او دې خلک دې دور کېم داسې الله پیعذاب راوړي تنبيه او تور کوي الله هغه بیا هم نه پوي داسې مصیبتونو کې مبتلا کی حالاتو کې مبتلا کی هغه بیا هم نموند او درستر اجر دی بیا هم نه روزو تا نه زکات تا نه حج تا نه عبادت او بیا هم توبو ولدي د رښتا اذ اخذ القرعه کله کې کلیواله ظلم کوم کی ان اخذه اليم شديد یقینا نیول دا الله درناک دی او سخت دی ان فی ذلک لاایا یقینا پدیکد ابرت هغه چار پاچ یری دی عذاب دا اخرت نا ذلک یوم مجموع له الناس دا دفرز دا جم بشوته ټول خلق او دا دسرز دا یوم مشهود کی و گوای بو شي پاږي کی داخرت ون مون دی ایت کی مجموع یوم مشهود وَمَا نواخیروه او نروته کو موږد لره مګ کرنې ټې موکارې یو معتې ځیکوم چې کله دا راشي لاته کللهمو نافسون خبرې بنی کوولیی ن مګ په اوکم داله په من هم شقیو مستاعید پهې خلکو کې په دغرض به با بعضې بد با با با بختې بعض با نې بخته بعدې به اشتتیي بعدې با اوس لک تفسییل کي او جکر د هی د قیامت کوي فاما الذين شقوا نوعتان چې بدبخت دي په النار دیو جهنم کی حال به سي هيبت ذکر کئي لهم ديلا په جهنم کی ظفير اسوي لي بیا او هيرنه د بیا ظفير سره خپل وخت د او افسوس کې د ظفير وي او شهيق دغه ستا استل دي په زور سره په په زور سره دغه فریش هي یا باثوی، که زفیر الحمار پیس که زفیر الحمار سنجی دا خر آوازونه کدضاسی آوازونه بےün خر اغاواز د سیننه اوباسی او ذکر دا خر دوکس محواز اوباسی خوا یو دے اواز د سیننه اوباسی آلا خدا رد اخلاص اوباسی و اچ غیوئی یو دا دی تعلون حلک ناوباسی نزفیر اغاواز تا اواز د سیننه اوباسی آو شہی که چگه دے حلک ناوباسی یا ابت اغدا ظفیروی غاخری اواز یخ بیا په کې سپیډ کې لړشي اله شهیک وی نو دی باز دقه شانت اوازونه کوي په جهنم کې الایمو غو تاسو را راکی دا دا بدبخته انسانيها امام بلخی رحمت الله له اغدا شقاوت او د سعادت علامتو نذکری کوي چار انسان نے په سوچ کړي کې د سعادت والوں کې دی ک شقاوت والوں کې دی اغدا د سعادت تو نخی دی امام بلخی رحمت اغذه کرکی له سعادت سو نه خېږي یو نخ خدا دلنه رموالي فلې نه رمشي بل د الله د يرنه جرا کوي د سعادت علامات یو دلنه رموالي زم د الله د يرنه جرا کوي جاري الله ته تنهاییو کی جاري بل له کی او د الله نور ته حیا رزي یو کار کوي څودګي زماره په ماته ګوري کې سوکرات ګوري نه کنا او پینزم د دنیا نه نفرتوي د شقاوتم سم علامات ذکر کې نمبر 1 دغه سخواله دغه سخواله دسترګو او چیدل د دنیا سره ډیر امینه زیات د ارزوگانې لر دا ب کوم دا ب کو دا بکم او پظم به حی کول د مظاحري حالی دی نه فيیا دی وپې کې حمیشي سر سووتس معو مکیم الله معشا عرب و کا مگر ا یواړ رستا دې نان رستا کوونک د دس ی غواړی وعمللهنا سرعو ففل جننا۔ عمللهنا سرعدو او آکسسانو سوو چې نک بختې را بجنت کیا سر سووچیقا اسممان نو زمو کې مگر آچ واړی رفتته آ ان غیرره مجود د دا بش د بین فلاتهکو بسته مکی کا پهشت کې دوج د غیننا چې کسان مع عابدونونه زی بعدت نهکیا۔ مگر څنګه جکول کولو دې مشرانو مخې ته دینه و انا لموفو نصيبا او مونږ با پور دي لا یې اس ننګله بنی ولقد اتينا موسل کتابه لیکن اور کډو مونږا موسی عليه السلام ته کتاب فخت لفي پي پي کې خلکو اختلاف کډو ولاولا کلمت کنو نیټه دا عذاب چې مخ کې مقرر شوی دا تر په درفستانه فیصله بشوي په میاس کې وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ او أَوْ ضِيفَ شَكْرِ دِي بارا کې پوشک اونکي وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لِيُوفِيَ دا کُلن اسم دا انن دي دا کُلن اسم دا انن وَإِنَّ وَا كُلَّن او دا لَمَّا شرطيه دي او دا رنگي محضوب محذوف دي يبعثنا او چې کلا دي پور تکريشي پر د قیامت لِيُوفِيَ نَهُمْ رَبُّكَ ایدو پوروور کی رب صاحب بدلی دا اعمالو دا دی اینا اسم کلنا دا اسم دی دا اینا لما حرپ شرط دا او دا رنگی اگا شرط محضوب دی یوبعثننا چکل دی پور تکلیشی و اینا کلنا لما لیوفی انعوم یکیناً حریو دا دینا چرکلارا پور تکلیشی پرد دا قیامتا پور اب ور کی دیلار راستا ا مالهم بدلی را ملند دیو انهو بما یعمدون خبیر یقینا الله 파غسبان دی جدیه کای خبیر خبردار ذات دی فاستقم کما عمرتا فاستقما کلک پاتیشا ما 파غسبان دی عمرتا چې تعال حکم کول شی فاستقم کما عمرتا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ الله یو ټینګ اوسه کما امرتا څنګه تعالی حکم شېده فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ استقامت ستوي أغنی قدرت دوه توي چې اس جوکوبل تربتنیو او دا ډیر ګران کار دی خو اس په یکاړنیو دریعہ عمود چې کله ماهر انجنیر یو پر هغه ټیکي نو هر طرف ته قا... ز... زاویې قائم وي بالکل ادنا اعلان پکینه یو نو دا ډیر زیات مشکلی خو د دې اهلی بطیرت تصرف پته لګیږي استقامت څو نگران کار دی کله پات کې ده اس کس مهاوان متاثر کیږي نه لکه مونږه هډیر خلاګه دا کی کلم مختلف هواګان راجم دین متاثر شو مونږان سره یو سی بیا درم پاتی جمعه پاتی مدرص پاتی دینم پاتی ارت پاتی تبلیغم پاتی jihadم پاتی نو استقامت دي ته 1 لک نبی علیہ السلام او تمام مسلمانانو ته په دې آیات کې په هر کار کې په هر حال کې د استقامت حکم دی اوس استقامت یو لږون تلپس دی او دا دې مفهوم کې اورې لوی وسعت دی که تاسو استقامت اختیار کړئ په العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاقيات والمعاشرات تاسو استقامت اختیار کړئ هم په عقائدو کې هم په عبادتو کې هم په معاملات کې ام اخلاقیات او کې ام معاشراتو کې ام کسب معاش کې دارنګي داغي د پانه چې الله کوم حدود مقرره کړي نو دارنګي پاغي دې او په بل لار أي طرف ته جو وم ساتي لکه دنیا کې داسونو گمراهه چخوري شي نو دا د استقامت نه خلق او د لیدلې کاږي نو نه پکړه غلي عقایدو کې چې استقامت نه وي نو سړې په بدعاتو او کبریا تو شرکیات بیا خبر رسیږي دا لا د توحید او د ذات کی صفات چې په یوه استقامت نی وي افراط او تفرید کې خلک شکار شي نو گمراه شي بیا د انبییاء رحم السلام د محبت او خپل حدود مقرر دي کپای کې یو سړی کمیکایي گمراه او ګستاخی کپای کې سړی زیاتی او غلو کوي او پیغمبرانو تګ دایي صفات ور کوي او مالک اختیارات غنی نو سمجه یهود او نصارا گمرا شي وو ورته کې عباداتو کې پدې کېم استقامت په اعمالو کېم سفیان بن عبدالله ثقفي رضی الله عنه د نبی رحم سلام نه عرض وکړو اېدا الله رسولا چې مال اسلام مامله کې دا یو جامع خبره او کا چې بیا عربی جنا ته پوسنو کوم تفسیر قرطبیم نقل کړي حدیث مسلم نقل کړي نبی اسلام تو فرمایل قل امنت بالله ثم استقیم او آیا آمنتو باللہ ما فاللہ ایمان رہو لے دے او بیا فا دیکھ لکھ پا تھی بل بل خوانا مال طرف تا مندوے جیداب دے نور او دی دی عثمان بن حاضر ازدی رحمت اللہ علیہ وی وی عبداللہ ابن عباس بخواہ تا لڑم مہجی وصیت راتا ہو کا ابن عباس امال ہوئی وصیتو کو اولئی کا بی تقواللہ والاستقاما اختیار کا تقواللہ استقامتا اتبعوا ولا تبتدعوا ثابیداری کو بدعت میں جوڑے گا۔ دارنگے پدې دنیا کې مشکل کار استقامت دی. ځکه محققین صوفیا ویو استقامت استقامتو خیر من الف کرامات استقامت د زر او کرامتونو نغور دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په پورا قرآن کې پیغمبر اسلام دا یا ډېر زیات سخت او دا و تشاق و او او صحابه کرام یو رسته چکه کله ګیر مبارکاده نبی رسلام کې سپین ویښتو ویل دی چېر الله رسوله بُډاشه نبی رسلام یې په صورتي هود بُډا کوم ځکه پدې کې هغه سخت شدید عذابونو واقعیا ذکر شوی او ابو علی سیری رحمت الله علیه وی چې ما د نبی رسلام په خوب کې زیارتو شو نو ما ورته ویجیداله صورتي هود بُډا کړی تاسو فرمایلی وې چې ااو په ماولې کې د پیغمبرانو واقعاتو د عذاب تذکيري شي نو نو بینا لګوی پدې کې الله حکم کړي فاستقم کما امرتا دی استقامت دی حکم زبوڑا کبا ځکه الله فرمایي فاستقم کما امرتا فاستقم لګ پاتیشا څینګوسه په دین باندې فاستقم توحید کې شک مکوا فاستقم استقامت د الله پټول حکمونو فاستقم کما امرتا لګ پاتیشا څینګوسه په پا دین دما امرتا لکه سم چې حکم شو دی ومن تا به معغا کا اغڅوکه چې را ګرضي الله ته تا سره نو غیرې مستقامه اختیار کی والله تغ او د حد نه تې م کو د حد نه تجاود م کوهلا توه د توغیان نهدي تغا د حد نه نولا تغاوه او د حدنا تې م کوي یقینا الله چې دی پاغته چې تاسوې کوي بس لدون کې زیات دی وله ترکنو ایل الذينالهمو پهته مکومون نار وله ترکنورکانرکو میلامته وئ او مکېږې ظاللیمانو ته ظاللیمانو سره دوستیو نه کو اد دا معه کوي ظاللیمانو سره دوستیو نه کېور ظاللیمانو خبره او نهې۔ قطال ظالم و ایتیوالا زغو کوم اوله اولا جو ما تا عمر کا قرآن و کا طالبان و طالبات علی و لا ترکنو اللذین ظلمو او مردو در نظر و لا ترکنو الالذین ظلمو امام قطادا مانا کئی لظالمانو سرا دوستیو نکئیو بئی خبرو نمانی ابن جوریج وئی ظالمانو طرف تمائل نشئ ابو العالی وئیو نظالمانو اعمال او ابعال خوخنکی یرا دیر خوخنی دیر خوخنی دی صدی معنی که یا ظالمانو سره مداحنت اونکی چه او ظلم دیکی که او تخاموش پاتی شی یرا خکمک بس سونگو جنو دام آغی طرف ته اعلان دی اکرمہ معنی که یا وَلَا تَرْقَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظُولَمُوا نظالمانو مجلس کے ناس اونکی چه تو سر ظالمانو سره ناس اونکی ایک وعظ � او دې مجلس کې څو ورځې نهه تي امامي به ځایي معنا کړي چې شکل صورت او د هغه پېشنډایي طریقې اداري اتباکل دا ټول په کې داخل دی امام اوزای رحمت الله علیه ذکر کړي او تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه فرمایي چې دا الله په دې باندې دا ټول نزياد ناپسندیدہ مبغوز اغ عالم دی چې د دنیایي مفاد د خاطر هغه ظالم سره ملاقاتونو د پارزی ظالم خواه تا زیر عزیز دنیای مفادو دا پارا چه دل پا کسا گٹا وٹا ملاویگی دار دیر زیاد مبغوث ترین انسان دے اللہ تا فاستقم کما او میرتا و لا ترکنو الالذین ظلمو مکا گیگے ظالمانو تا فتمسکم النار و برسیگی تاصلورا و ما لکم من دون اللہ او نبی تاسو را سوا د اللہ نا من اولیاس دوستان سو ملات انسرون بیا بستاسم دادنشی کولیم واقم اسوالاتا ورا اوامر نمبر ایک پستا کم تنگ شپا دینا دویم ولا ترکنو ظالم عارت ملان مکویو ولا تدغو دا حد نتجاوز مکوی سلورم واقم اسوالاتا او پینزم وصبر سو اوامر نو ایجو پاکی انکې مالاتته په باندې کې دمانځ پهطر راپو د رکې پسسی سکې د شپ ان حسات ب نهسی یاد یې نن ل کې خ تکلی پوونه ن کو سرهګونهونه خځ لکه ذیکه لذاکیین دا نصیت دی د پاه د نصیت حې له اونکو بییر صبر کوهبر کو پهو صبر کوه موسیبتتونو باندې صبر کوه دګنا نه ځان رکاوا واذبر او صبر کوا زګوی اهل الله خلقوا کیو بل تسلیکل کولا نو غیبه سو خبر یو بل تلیکلی یو دا خبر وی لیکلا خپل ملګر ته خط لیکلو ته خبر وی لیکلا اهل الله خلقو بعض مفسرین ذکر کړي دا به لیکل من آخرت عمل له اخرته کفاه الله امر دنیا هو چې د اخرت په بنیاد الله ولا دنیا کارونو د لپاره کافي چې کم خلک د اخرت په بنیاد لګیا دی مهنت کړي د دنیا ټول متاي د ګوته کافی شي دغه خبره من اصلح سريرته اصلح الله علانيته چا ته خپل باطن ټیکو باطن کې د الله محبت د الله يرا د الله خوف خشيت را دن کو الله بعد ظاهر ټیکي او من اصلح بما بينه هو بين الله دا د الله د خپل میث کې ماملات درست کړه او الله سره تعلق جوړ کو الله سره تعلق خو نو اصلح الله ما بينه هو بين الناس وا صبر صبر کوا الله نداه کوي اجر د احسان کوونکو فلولا کان من القرون من قبلکم ما قری دعوت والمسداره ذکر شوې اوس یکم خلک د دعوت کار پریدي ناغي نتیجه فلولا کان من القرونی ولینو دا پهلو ناجی تیر شو مکه استا سنا ولو بقیا چې مانا کړي وي خلک د پسافت نفز مګه کې مگر لګدا اچانا چې موږ نه جات ورکو دا وینا وتبع الذين ظلموا او تابدارو ظالمانو ما دارت چې مسجدیشو پاره کې او دیو مجرمان وما كان ربك او نو درپتا چې حالات کې القراکلی یعنی کلی والا پساوب د ظلم سره او اوسې دن کې دغه اصلاح كون دعوت وري الله قوم نه هلا کوي ولو شاء ربك اخو خوی درپستا نو ګرځول <سؤال> به وداخلہ امتیو ولا یزالونا <سؤال> مختلفینا او دی به همیشه اختلاف کوي یا یزالون <سؤال> دی به همیشه اختلاف کوي انکی الا مر رحم ربو مگر تاسو فکر راهمو کی به ولذالك خلقهم او دې دا ورناله دې پیراګړې دي امتحان به يا ابتلا ده فار او تمت کلمتو ربک او پورا شوی پیسلامه ربستا ها مها ډګبکم جهنم لپیریان انسانانو ټولونه او کلن نقس عليك او تسلی ذکر کوي مبلغتا او کلن او د انبياله مسالم د واقعیات او ذکر کوي زګدې صورت کې واقعیات د بیان شو أو, لرا او دا حریو لرا مون بیانو تاتا دا حبرونو دا پیغمبرانو نا دا پیغمبرانو دا واقع سدفار دی ما نو سر بی تو بی هی نمبر ایک پیدا د قیصت الانبیاء اوله پیدا پا دی مون ستارلو سلی دا واقعیت تاو ری کنا ورشویب علیہ السلام مسال بیان کا قوم وزرس وی اختیار کا لودری سلام بیان کا قوم وسرسره وی اختیار کا صادق علیہ السلام بیان کا قوم وسرسره وی اختیار کا شعیب علیہ السلام سره سره اختیار کا لوط علیہ السلام سره سره وی اختیار کا نوح علیہ السلام سره سره وی اختیار کا دې سره ډېر مضبوط شي کڅو مخالفت کی پروپاګنډه کئي الزامونه لګي اس پروا تو امه کے زیر دین کار وکي مانو سبتو به فواد کا اذم وجاکا اور اگلی تا تا پدی کہ حق او نصیت و ذکر ال للمومنین او ذکر دے د پار د مومنا نو او کل لذینا او یااکسانو تا لا یومنونا چی مان درولی ای عملو علاماتن عمل کوی پخبل طریقہ مونگا عمل کو انکی انتظار کوی منتظر ان منتظرون مونگا انتظار کو صورت کې صوبه تلی بیان اسنور واړه خريات کې بیا ذکر کی کیږي چې ګوري ايري دي شيخه یو مسله پکې دا وه چې غيب دان الله ولله غيب السماوات والارض او خاص الله لرا علم د پټو شیانو داسمانونو داسموکو ويله يرجع الامر كله او لا ته واپس کیږي تلکا ارنا ما عبده عبادت کو الله لرا العباده لله وحده وتوكل عليه اور اس پر مکوہ تسلی او ترغیب دی پکې وتوکل علی و ما ربک بغافل ند رب تا نا خبر دا سنا چې تاسو یې کوی سورۃ سلور کې او مسائل اوه والا مسائل عبادت ل الله وحده پدې دان بي عليه السلام واقعا وګورا نوح عليه السلام چې ویاله وا يا قوم عبادت الله نوح عليه السلام وی يا قوم عبادت او گورا لوت علیہ السلام غیب داننو نو ملائکم غیب داننو دریمہ مسالہ ترغیبی تبلیغ سلو رمہ تسلیم بللہتا او گورا موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم مصیبتنا لے نو تنکلے علم تنگاو مسالہ بیان کا سفری. سورت یوسف مکی سورت دی پنزول کې دری پانزوستم نمبر دی نادل شوی رستو رسورت حودنا په ترتیب د سوراتو کې دولسم نمبر دی رسو رسوله يهودنا تعلق او مناسبت د مخکي صورت سره په مخکي صورت يهود کې مسله ذکر شو چې غيبدان يواز الله دي نو صورت يوسف کې پاغي واقعيات ياقوب عليه السلام ذکر کړي سورت یہود کې مسلہ ذکر شوه غیب دان یوازې الله دی نو سورت یوسف کې په دی واقعیا یعقوب علیہ السلام ذکر کای یا سورت یہود په اخر کې ذکر شوه فعبدو د الله عبادت کوا نو سورت یوسف کې بیانای ما تعبدون من دونه الا اسماء یا محکی صورت یوسف کې تسلی نبی علیہ السلام ته ذکر شو نو په سورت یوسف کې په تسلې باندې واقعې یوسف علیه السلام بیانای یا محکی صورت کې ترغیب په تبلیغ ذکر شو نو د دې سورت ذکر کەی او ګورای یوسف علیه السلام جیل کې مسئله بیان کړی یا مخ کی صورت ابتدا فترغیب الى القرآن و نو دا صورت یوسف ابتداهم فترغیب الى القرآن یا مخ کی صورت دا زوات الرانا صورت یوسف هم دا زوات الرانا یا مخ کی صورت کی ذکر شوف توکل علاللہ نو پدې صورت کې رايي نموني ذکر کوي په واقعي ياكوب عليه السلام او يوسف عليه السلام سره يا مه کی صورت کې په انبياله مسالم امتحانات ذکروش نو نصورت يوسف کې په ياكوب عليه السلام او يوسف عليه السلام امتحان ذکر کیږي يا مه کی صورت کې دا انبیاء لیمو سلام دا نجات تسکیراو شوا نو پا دی صورت کی دا یوسف علیہ السلام دا کامیابی تسکیرا کیا یا مخ کی صورت کې شان دا اللہ تبارک و ذکر شو و ما ربک بغافلین ستا رب ناخبر ندی دلدہ ذکر دلد کوي و این کنت من قبلی هیل من الغافلین اے نبی علیہ السلام تو دا ناخبر نوی تالا دی واقع فتنوی یا مخ کی صورت کې د ملائک علیه السلام او قول ذکر کو ور رحمت الله او اهل البیت پدې صورت کې نمونه ذکر کوي ابراهیم علیه السلام الله رسول نوسی ورکړي یو یا مخ کی صورت کې مسلې توحید او پاغي واقعات ذکر شو دا انبیاله السلام نوح علیه السلام هود علیه السلام شعیب علیه السلام نو پدې صورت کې واقعات یوسف علیه السلام ذکر کوي یامع کی صورت کې ذکر وکړو کلا نقص علیکا دلته ذکر کوي نحنو نقص علیکا یامع کی صورت کې ذکر وکړو توکل علی دی صورت کې داغی غي نمونه ذکر کوي خصوصیات د صورت یوسف په صورت کې واقعيات یوسف علی السلام ذکر شوي د 12 صورت کې پدې صورت کې تقریر د یوسف علیه السلام په جیل کې دارنګه پدې سورته کې خو په بادشاہ پدې سورته کې دیت چون کې احسن القصص وي ځکه چې پدې صورت کې د عقیدې مسائل بیان شوي چې انبياله مسالم غيبدان ندي وګوره یاکوب علیه السلام تزامن رالو چمو س یوسف رے دا چکر بو والا گئی لوبی بو کی یاقوب علیہ السلام تا خدا پتہ نہ وجی دیمار بچی خلاف اپ پلاننگ جوړ کړی دی داقیدی مسائل په کی بیان یې گیانبیاله مو سلام غیبدان ندی د خپل اولاد نه تکلیف نشي دی کولې ور یوسف علیہ السلام مونږ کوی تا غرض یا او یاقوب علیہ السلام تر ور رسید غرامت چنه وې دا الله دا قزر او دا الله دا قزا او دا, دا, دا قدرت ی صورت کې دام ذکر کوي چې اختلاف د شرک ایمان بربادي په دې صورت کې د عمل صالح مسایل بیان شوي صبر کول د الله نه امداد وغوښتل مصیبت وغوړ کول په وصیت باندې دماسیت نه الله سره فنا وغوښتل دماسیت نه تیښتکول د ځان نه بدنامه دفقول د صالح اولاد سره محبت کول ناکار عملونه داغی ناکار نتیجیم هم په کې ذکر شي وي حسد کول چې عاقبته ناکامیدا د فلار سرا کې دونه او مکر کول پلاړه دروغ او البانی کول دروغ سره چلول کول رور لا تکلیف او کول په ظلم کول دا خود مکرونه د ناریناو سرا قران نارینا کې یو باندې تو انو وین دا په ذکر شي وي د سړو سرا عشق کې مختلا کېدل د بدکارې طلب کول پدې صورت کې پدرو غجړه تر چادر دوک کول دفارا د ارنګ ازاد خلق خرسول پدې صورت کې نیک اخلاق هم ذکر شوی د مولا سره اخلاق د غ احسانات منل د غ پکور کې د خیانت نزان ساتل د جیل د ملګرو سره احسانونه هغه ته حق دعوت ورکول کول خطا کوونکو کول پا تقسیم کې ځان د خیانت نه بچول مختلف احوال او اشیاء په کې بیان شوي خوبنا لذل دایي اقسام د دا محبت اقسام د جړه اقسام د نفس اقسام دا رنګ د لوګو تذکران په کې شوي د لرناواله اشیاء په کې ذکر شوي سیاستم په کې ذکر شوي لکه ملک عزيز او وزیر خزائن تقسیم را تقسیم دراشنه خپلوانو سره احسان کولو دا مسائل دی صورت کې ذکر شې وی دي دا حاصل د سورتی یوسف سورتی یوسف کې تسلی نبی رسول الله تعالی د دې سورته اصلي عنوان تسلی نبی محترم صلی الله علیه و سلم تا او دا رانګي هر مبلغ تا تسلی چې وګوره یوسف علیه الصلاۃ والسلام او اربا النسونا تكليفون ومصيباتنا راغلي هوا یوسف علی السلام د نبوت اغازم د نیکان و خوبون نشو یو چې څنګه وای انی رایت احد عشر کبا او د نبی رحم السلام د نبوت اغازم د نیکان د نیک صالح خوبون نشو یو یوسف علی السلام سره روح حسد کړو نبی رحمت والسلام سره خپل خلقو حسد کاو اغا قریش وه تکالیف رسولو په دی واقعیا کې رسول الله عليه السلام عصمت عفت وطهارت نزاهت اغم بیان شویل دي چې وګوره پقوهت شباب کې او د خذو د کېدنه الله څنګه محبوس کا اشاره ده پکې چې انبیا له مسالم معصوم دي درنګې د یوسف عليه السلام د الله پاک د عبادتګانو مخلصینو نه دي حاصل د صورت تسری نبی رسول الله تط چې حالو کا کحاله یوسف عليه السلام اے نبی علیہ السلام آستا حال پشان دا حال د یوسف علیہ السلام دے سنگا یوسف علیہ السلام دا قبلو رونو دا لانسا در پا در شا دارنگی مشریکین مکبتا مکی نوباسی مخفکے گا سنگا یوسف علیہ السلام دریازی کوئی کے تیرے کے اے نبی علیہ السلام دریازی بغیر سور کے تیرے حالو کا کہ حالی یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام باندې الزام لګو دارنګه منافقین باستا بيبي باندې الزام لګئی مخه پکېګه څنګه یوسف علیہ السلام په لار پای رر اتلو دارنګه عین بیله سلاماتم دمکه نه پای رر اتلې حالو کا کہ حالی یوسف علیہ سلام، سنگا یوسف علیہ السلام پردی ملکی عبادشا دارنگی تباق مدینہ کی عبادشی سنگا یوسف علیہ السلام تارون اخپو کی پریوتا دارنگی تا تبا مکی وال اخپو کی پریوزی سنگا یوسف علیہ السلام اغیطوی لا تصریبا علیکم اليوم تا سبان دیس ملا متیا نشتا دارنگی تب مکیوالتوی لا تسریب آلیکم اليوم سنگا دیوسف علی سلام نا دا تو مت سپای اوشوا دارنگی استا دا تو مت سپای بوشی حالو کا کہا لیوسف علی سلام وستا حال پشان دا حال دیوسف علی سلام دی محا پکیگا دی سورت کی رد دا شرکم کئیو شرک پی علم شرک پی تصرفو او شرک په دعا شرک په عبادت دا رنګ صورت حدیث سورۃ باول کې ترغیب اله القران چې دا غره واقعنه ددا عبرت دی الف را الله پويږي په معنا د دیو روپو صورت سورۃ کې اسماء الحسنا په نزل ذکر شوي ذکر د یوسف په قران کریم کې 24 کر ته شوي پدی سورۃ کې 1166 حروف دی ارفل عمرا اللہ ہوگی پیمان ردیو روپو تلکا آیاتل آیات کتاب دا آیاتنا د کتاب کاري شان نزول 12 کې مفسرین ذکر کوي نبی رسولات و سلام ابن ابا سے تطوض کو یا رسول الله منت سوال کیا ہوا یا دا وا کیا نازل اشوا یا بعض و يهودو د مشرکینو پر ذریه امتحانند نبی رسول الله نه تپوس کړه چې بنی اسرائیل په مصر کې څنګه آباد شو حدیث سوال جواب لکه بنی اسرائیل هو شام کې اوسېده نو مصر ته څنګه راورسېده په جواب کې دا صورت نازل شو پدې کې عجیب و غریب بصائر هم دی عبرتور هم دی چې بنی اسرائیل د شام نه لاړ او په مصر کې آباد شو تلکا آیات القرتاب المبين دا آیاتونه داسې کتاب دی المبین چه صفا بایان کیا سورہ یونس کې مو ذکر کړیو چې کړه کتاب صفه کې مبین راشي نو پایې کې زیات تر دلایل نقلیې لکه څنګه دې صورت کې ان انزلنا القران العربیہ لیکن انم نازل کړي دې کتاب لرا قرانن دلوستو کتاب عربیہ جب واذی جبواله دې دا قران عربیږي بهرهه کدا لولېن پارابې جيبه کې به لولي کپتاراو کې لولېن پارابې کې به لولي او چیرې نه پارابې کې لولي خلک پکېږي ها ان انزلناه قران العربیه نبيات کوم خلک یعربی کې نو لوي خلک په نمونه دي الکه موږ خپل ان کې چې مالته راوځو سم تریشر استاد دي ها سم هرڅه گس گومبټ کوي ان انزلناه قران العربیه دا پکې تریشر دی او دا پکې جنریټر استاد دي نا آغه دې کې تراوی کې دې پوره آغایا ها غنټه کې دلته تراوی کوي زیات وخت کې دلته تراوی کوي چلفاظ سیدا کوي حروف سیدا کوي صفات سره ادا کوي دارجه بستوي بزدان بس خلاصو لی بهړو کومه کار پته چازور چا دی خور نه ادیمو یاره مکتبيان خپګي دې بس ذکر را پټ لګیاه مونږ بس الله اکبر نه په ناغه غبلو ذل الله اکبر په هله ګډو چالي کې نه قران الله عربي کې را لګلي دا عربي کې اننا انزلناه او دا زیات تر غریب مونده مولیا نويخه مونږه چې زیات خلک ما پاتې تراو کې دريګه لکه د وطن ابي غزي تراوي کوي الله پتازه زور نه دي چې ترې خامخا بشل لکاته پورا کې او دا بخامخا کې او ډډو چال پګه کوا او سیستم پګه کوا نه خو ګينټکه اوکا لس منټه کم ګينټکه اوکا پو کم ګينټکه او جنبه کې سړې په مخرج د حرف ادا کينه دایي صفات بیان کې او بس سټ او سټ او درد الله اکبر ا دا او ته ګناه قران الله عربي ژبه کې را لېګلې دا عربي کې زده کا ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون دا پاره چې دا کلن کار واخلېو نحنو نقص عليكا منګه بيان او تا ته احسن القصص اهي است بيان او احسن القصص بما اوحينا او د گی مونگا وહી کړي تا تا ائ نبي عليه سلام نو و اين اگر کې ته مخ کې د دينا له مين ل غابري نه خبرونه ائ سلام تعالی مخ کې پتا نه و اس قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا يوسف عليه سلام خو بولي دو احاديث کومراضي نبي عليه سلام فرمایي کریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم اغه کریم انتهای خسړې زویرا خسړې او نو سیده خسړې کلو سیده خسړې اغه یوسف او زویدا یعقوب او هغه زویدا اسحاق او هغه زویدا ابراهیم دی یوسف علی خوب خوبولیدو انی را ایتو احد عشر کوكب ما یاول استوی و یولی او دررس په مه مالې سيځه کولا بلار وته یلا دا خوب به چاته مې بیان وا ځکه دا پسو قسمه باندې دې مې په سري ذکر کړی یو خوب یو خو داتې ځای هغه حدیث نفس وې چېره انسان د ردي په کم کال کې شغل دي د شپې اکثر اکثر خوبونه ویني بیا اکثرونه ولا په نظر راځي څو کم یو کار کې لګي پښو چې کمسي سره به نه اغا خوګونو کیو نه دا سپې چې کمسي سره مینه یا خوګونو کیو دویم توي اذعاص او احلام اغا د شیطان د طرف نه ني اختلام ددا قابل نه دا, دا, دا پاسیت خوګونې یو توي رؤیاي صالحا خوګونا چې هغه د وسوسې شیطانی نه پاکي د هوایي نفسانی نه پاکي په حقیقت کې دغه خووب خو به او دغه مختاج تابیری او دا هیڅ تروي صالحه او دا جزء د نبوت هم دی څنګه تارنګ اکثره خلک چې خوبونه ویني دوی هغه اکثره حدیثو نفسي چې هغه ته تسویل شیطان موي یو دا الله تر طرف نه الهام هغه نه کانو بندګانو تکیه ده خبره خبري پکی خدای یاد ساتل پکا دي چې دا خوب دا حجت او دلیل نه ګرځيخه چې څو ډیر ما خود پیدل دا ساده دي الحمدللہ ثم الحمدللہ ډیر کله کله کل سړی پریشان شي دا پروپاګاندا په وجه الزامونو نو کله کله اږي ته لپک د خوګونو او خیه چې په متمن شي موږ د جامع حبسا تعمیر شورو کا ډیرو خلکو پروپاګند شوړو کی زم ډیر ملګرو خوګونو ولیدو چې موږ را وانه دې طرف ته مدرسه کیره مدرسه هغه وخت کله بنیادو نه راغته وې نبی محترم الله علیه وسلم راغلي هغه راځي دا بيد آیتونه ویجک په کومه صورته منتہی نه کی ذکر شی او د بیاض اعتسام او د بیاض طریقه موږ ذکر کوله درس کی ماخوتن ملګری خوبونه وليدل چې نبی رسول الله راغلي دی جامع حق ساق دلته کې ناشته او ملګری راځي او بیاض وسره کوي او به جامع لپاره دی دواګانیو کی به خوشاله شو ډیر ملګری باراله لريزا نو په زمو جامع خوب کیدلې واه وې مونږه پدې کې تش ګرونه وليدل او ډیر مګی دارو بودی پکې او مون ته ویل شه د مدرسې تر تاوون کې ویدا کوي ویدا کوي خپل واسه مطابقه کې سو هغه پهولو نو خوبونه دا بشاراتی او دا دا خوب ارچا ته نه دا خوب ارچا ته نه او دا رنګي دا غي نتیجه ضروري نه ته مخا ماده پر فور هغه شان کیو شی تاسو خوبولیدو او بس نتیجه به صباح مخا ماده ته کیدا ضروري خبر نه ده او که صحیح ده په انکار خوبولیدو نو هغه داس طرف ته راشي د توکانی توکي د الله دې الله تبارک وتعالى سره پناه حاصله کی دلته یاکوب علی السلام زیته وی لا تسس دا, دا, دا خوب چاته مو نو باذ خوبونه پټ ساتل پکاري او زکه د ضرر د بچکی دوه د پاره مسلمان له تنبیه ور کولم پکاري دغه یاکوب علی السلام خوب ته چاته مو بیانوا دی ضرر در درکی ودا غیبت نه لیته او کا زارار نه بچکی شر دتل کی سو ډیر خطرناک دی هغه تر ناس پاسته مکا او دې کی اشاره دې طرف تا چې اخوان یوسف یوسف علی السلام ورو دا انبیاء علیه السلام نو اس قال یوسف لابی ه چې کله وی یوسف علی السلام لابی خپل پلار تا یا ابته مابا جانا انی رایتو احد عشر کوكب مولید یول استوری نو راوس بو میرا ایتوم شما قتل دیلرا مال سی دکو لا لا تو یا بنیا لا تخصر او یا کا تم با یا نو خپل خوبا الا اخوتک خپلونوتا فیکیدو لک کی غیبت غیبت کی نه راوی زکا تاخد ادب د ضرار د پاره وتو یو چل بجول کی استالا را چلو ان الشهد قانا ال انسان عدو مبین یگینن شیطان دین سان د پارا او دو موبین دشمن خکار دی وکذالک یختبیک ربک یوسف علی السلام له تسلی ورکئی او وکذالک یختبیک دارنګ با ورکئی تعالی ربستا و یعلمک او خیبتا تا تعبیر د خوبونو پورا کئ باغ پنیامت پتا او فعل یاقوب علی السلام کما اتم محا لکسنگی تی پورکڑی علا ابویکا ستاپا مشرانو من قبلو مخید دینا شیبراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ایکی نن رب ستاپویا حکمتونو علی ذات دے لقد کانا فی یوسفا ایکی ننشتر پواقیاد یوسف علیہ السلام او درونو داغ کے آیات دلائل لسائلین دفار تپوس کرو ان کو دکت یہ تپوس چې کہ بنی اسرائیل خو اصل وطن شام دی. نو دیداره کې مصر ته څنګه ورسيده نو په دې کې دا غي د پام د لایل دي آیات للسائلين یا له تحقیق كون ګره پاره اس قالو ليوسف واخوه بعض مفسرين واقعې د يوسف عليه السلام په پاکستان کې تقسيمأي په ابوابو کې تقسيمأي په مقاماتو کې تقسيمأي نو اول مقام د واقع د يوسف عليه السلام د دې آیات نراوالې د دې آیات اول مقام او اول مقام کی مکرونا کول د زامن ود پلار سره به بارہ یوسف علیہ السلام کی اول مقام واقعات یوسف علیہ السلام اول مقام آیت نمبر 30 ری پہ اول مقام کی د ابنا یعقوب هغه مکرونا کول پبارہ د یوسف علیہ السلام کی غائبانہ مشورہ کول بیا د پلار مخامخ د مکر خبر کول ت یوسف علیہ السلام کویته غرزول بیا په دروغہ جڑا کول په کمزبانه په دروغہ وینه لګول داړو به مقام کې ذکر کایي اس قالو لیوسف او اخوه احب الابینا اس قالو لیوسف کلچویدی قالو اخوان یوسف لیوسف وحم ها یوسف واخوه او دضرور احب الابینا ډیر محبوب دي زموږ پلاړه ته زموږ نه نا او نهنو عصبہ موږ یې پورا ډالا دا ګور حسد یې لګی رالوه او دا يوسف عليه السلام سره چې پلار محبتو او دا صرف د حسن په وجنو په کې الله ډیر کمالات یې خوځلو ځکه رستم او د نبوت تاج پر بسري په کې مقام خانه آشنا خلاقو وديرو کې حسد راځو دا حضرت سره نقصان دي په دې واقعیا کې کی ذکر کوي دا حسد انسان لار مجبورای فقط لوولو ضرور سره د یو ضرور د قتلورو انتظام کوي دی ګور پلار تراله درو وي د حسد دی اماده په درو غو باندې د پلار په بې ادبې اماده کو اپلار مخ کې بې ادبې کوي د رحمي په کړهاله امانت کې خیانت او په واعده خلاف دا ټول د حسد دی کرا پیدا کو ان ابانا لفیذ والالم مبین یقینا پلار دا مونږه په ګمراهی ښکار کوي نه دا څه نوې ښه زمونږ پلار په سادهګی ښکار کوي څنګه تفسیر قرطبی د ولال معنا کوي ساده گیخ کارا ځکه د ولال په غنو مانو سره راغلي په معنا د نسیان سره د ولال راغلي انت ذل لا اهدهم وا وتذکر اهدهم الاخره التهای معنا دی د ولال په معنا ا د ولال په معنا دا ایرې دوس راغلي د ولال په معنا دا رکی دوس راغلي وذلعنکم رخصو تاسونا محبت سره راغلي څنګه صورت یوسف کې رسوله روان دي ان کلا فی ذوالک القدیمه دلته معنا ساده گی ان ابانا لفی ذوالعلم مبین یی کینن پلاړه مونږه په ساده گی ښکارا کې دي اوس د هارون وړانده اخوان یوسف مشوره کوي په بارا ده وکول د یوسف علی السلام کې اقتلو یوسفہ شاته راه ورکا او او ویترا هو یا ابو زید لرداس ملتہ یوا دشی تاسلام محدف لار تاسو تاسوله بعد فلار یوا دشی وتکونو من بعده قومن صالحین او شی بتاسو رسدین قوم صالحان پدې یو ګناہ پدې اراده سره کول چیرې ګناہ وکم مې بتوبه وباتم دا کار ناجایز دی دیندا سی یره دی بلل کو او بیا باندې کانسې کنه قال قائل منهم د دې مشوررو یداغنم یهوزاؤ او یونکی یهوزاؤ اگوی لا تقتلو یسوپا وجنی ما والقوو او گردو دلرا فی غیا بطل جبی پا ڈڈ پوری کے ذکرہ قتلون ولا دیر ظلم خکاری دخا وی دا دلرا فی غیا بطل جبی پا ڈڈ پوری کے او گرزوے دلرا پیو ڈڈ کوئی کیں یلتقیتو باز سیارا او بممی دلرا باز قابلے والا کتا صداکار کون کی ایو تو دیو کا دیوی کیا را ملن نشی و واپس امران نشی نو بس قابلے والا بدی روالی اب بس منبتی پاریخ شو دا حسد قل رورتا تکلیف ور کل بان سڑے امادہ کئی دیرال فلارتا او چو فلارتا دالا نو پلاټو یې اد همغه پلاړه ټولې مون باندې د بارنه دي نو مکه وروسته خبر نه راغله دا د رغ جن سړی او د دوک د پرادیتن هغه علامه پکې ذکر کو پلاټه مشکل وایي څنګه باندې بار نشتا بعد یې خبره هم مکه راغله نه را یا ابانا دی وی ار همغه پلاړه مالکا شو شی لا تمنا تم باندې ایمان نه وروړي